В мене вже і зла нема. А мати, як подумає, що вони хотіли мене прибити, то не хоче дарувати. адже вона вже нічого не каже. На третій день, надвечір, іду я від клубу. Зустрічає мене такий невеличкий, худий, колгоспною роботою замучений чоловік. А сало, носаво. Дивлюсь на нього, а він не знає, як почати. А потім я грецька маска батько почав умовляти мене, що я ще молодий, і мені коли прийдеться, а Грицькові, що мав у армію йти, доведеться сідати в тюрму. Всяка охота в мене пропала до цього діла. Та ну його все, думаю. Вижив непокалічений, а що могло бути, того ніхто не знає. Даржи собі як знаєте, сказав. Не було в мені ще тоді жорстокості дорослих, які люблять судити чужих дітей. У кімнаті споночило. Сава повернувся до стіни й заснув, а вранці здав баночки за налізами і пішов здавати кров. Дуже й дуже не любив він цієї процедури. Іде ж голодний у той кабінет, то ще на порозі нудить, у той хрусткі шкіри, як палець пробивають, а вже як кров вичавлюють, трохи легше. Цього разу кров брали на дуже серйозні аналізи, і дівчина в білому халаті не обмежилася трьома пробами. Вона брала і брала проби. Відставила один штатив з пробірками, підставила другий. Сава, звужуючи зіниці, дивився на тоненьку цівочку крові, яку дівчина через гумовий шланг висмоктувала з пальця. Сава бачив гарне дівоче лице у весільній фаті. Сава хотів напружити безвольну спину, і раптом вдарили літаври – тікати. Сава біг вулицею. Угорі дерева майже об'єднувались кронами, а кам'яниці робили вулицею ущелину. Щойно Сава швидко пройшов, майже пробіг хрещатиком, але хоча страх навалювався, наче безмежна гора вати стримував свій крок, аби не бігти, бо любив іти залюдненим хрещатиком. Ніби ідеш сам і разом з тим живеш у тілі натовпу, який не відчувається поосібно. Це йде народ, і в нього є своя мета. Правда, сьогодні Сава хотів утекти із загального потоку. І цей удар тікати наздоганяв його, коли він виходив із темних глибин хрещатика у русло вулиці, наче риба на нерест. Він стримував крок там де було багато людей ще й тому, що коли б хтось побачив, що Сава втікає, вже б йому не вирватись. На початку меншої вулиці Сава побіг. Бігти довелося під гору, на якій колись сидів великий київський князь. Позаду їхав тролейбус, повний людей. А Сава біг серединою вулиці. «Колись я літав. Літав. Я ледве пам'ятаю, що для того, аби злетіти... Треба довести вібрування рук, ніг, очей, голови, всього тіла до однієї мелодії. Що вона, коли в мені прокидається, стає легким стержнем, піснею. Наче руками рибу у воді ловив Сава в собі цей імпульс. І знав, коли згадає, то налаштовуватись на полі треба тільки якусь мить. Ось він, ось він. Виходу більше не було, і Сава відчув, що листить. Піднімається, наче дерев'яна галузка, з нарічки річки до наддашного простору. Як мені легко цього разу вдалося, почав був радіти Сава, але обминаючи тролейбусні дроти вдарився об горішній карниз, і налігши грудьми трошки вище сосків на гнилий бляшаний жолоб учепився пальцями в оброслу твердим мохом покрівлю. Одна рука проломила гнилу бляху і вчепилася в лату. А друга конвульсивно шкребла запечену на сонці брунатну фарбу. Все тіло залишилось висіти над урвищем вулиці. Там, де він щойно біг, біжать і біжать тролейбуси і авто. Там твердий брук. Сава відштовхнувся б ногами від стіни, ризикнув би знову летіти. Ще не вся вібрація витекла, але заважали гілляки тополь. Якби перекинути обважніле тіло через жолобок для стоку води, я вдихнув би над дашного простору, розігнався по покривлі і полетів би. Полетів би. Сава поглянув у лабіринт верхівок будинків і побачив Богдана Хмельницького.